Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu ala alihi wa, wa amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana telah menghimpunkan lagi kita pada minggu ini dalam siri yang uh, keberapa uh, untuk siri yang ke-10. Untuk uh, kita teruskan lagi dengan syarahan Hilyatul Talibul Ilm iaitu yang berkaitan dengan perhiasan ataupun sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh semua penuntut ilmu. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi pada hari ini dengan bacaan matan yang seterusnya yang kemudian akan disyarahkan insya-Allah. Siapa yang baca? Bismillah Dikatakan mukasurat apa? 42. Okay. Dikatakan, barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka ia akan dikenali karenanya. Karena itu, berhati-hatilah agar kamu tidak terjatuh dalam hal yang menghancurkanmu di dalam majlis dan percakapanmu. Sebahagian orang bodoh mengira bahawa meluangkan waktu untuk hal ini merupakan penyegaran fikiran. Dari Ahnaf bin Qais berkata, Hindarkan majlis kami dari menyebut soal perempuan dan makanan kerana aku adalah lelaki laki yang paling benci disifati dengan perihal kemaluan dan perutnya. Syekh Bakar bin Zaid Rahimahullah dalam poin ini, dia tengah membicarakan tentang sikap, salah satu sikap yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu itu ialah dia perlulah menjaga diri dia, menjaga attitude dia. Menjaga perbuatan dia, menjaga kelakuan dia, menjaga percakapan dia, supaya tidak menjebakkan diri dalam karakter-karakter yang tidak seharusnya seorang penutur ilmu itu ada. kerana seorang penutur ilmu dia tidak akan melakukan ataupun bercakap tentang suatu perkara yang tidak memberi manfaat buat dia. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah uh, sebut dalam hadis Abu Hurairah riwayat Termedi min husni Islamil Mar'i sebahagian daripada Islam yang indah keindahan Islam seseorang itu ialah bila mana dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat buat dia begitu juga dengan talibul ilm begitu juga seorang penutup ilmu dia seharusnya meninggalkan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat kepada dia so, sebagaimana contoh uh, kalaulah seorang penutup ilmu tu perlu untuk nak bermain tetapi janganlah dia terlalu kerap untuk bermain satu permainan itu di luar batasan. Yang kita tengok hari ni mungkin penuntut ilmu di peringkat universiti, sekolah dan umpamanya. Termasuk ketika saya belajar di negara-negara Arab sendiri pun, kadang-kadang penuntut ilmu ni sampai dia uh, bermain game sepanjang hari. Kadang-kadang dia sampai sehari apa seharian menonton movie. Kita boleh tengok. Sebagaimana kita tengok pada orang yang belajar bukan daripada bidang pengajian Islam. Begitu juga kita nampak benda ni wujud pada pelajar-pelajar yang mengaji pengajian Islam. Kalau even di luar negara. Kita tahu misalnya di sesuatu negara Arab ni. Para pelajar ni susah nak dapat tengok TV. Jadi apa yang dia buat? Dia akan bawa satu hadis. Dia akan bawa ramai orang akan beli hadis. Jadi daripada hadis tu seorang mesti akan ada dia punya... Taiko dia, ataupun dia punya tokeh dia akan bawa ekspor movie-movie ni, dia akan bawa daripada Malaysia sekali. Daripada Malaysia. Download dan umpamanya. Penuh. Kalau kalau kata hadis tu satu tera, dia akan penuh. Tapi mungkin masa zaman saya tu tak sampai satu tera lagi. Tapi pada masa tu, mungkin orang ni ada. Okey, siri cerita ni. Ni siri cerita ni. Ni siri cerita ni. Penuh sampai habis. Dan mission yang utama bagi penuntut ilmu ketika itu ialah menghatamkan Setiap movie-movie yang ada Dan benda ni siapa yang belajar dekat luar negara Baik di Mesir, baik di Arab Saudi, baik di Jordan, baik di Syria sebelum hancur dulu Mengalami cerita yang sama Kalau kita tahu kita kenal bersimbang dengan penutup-penutup ilmu di sana Yang benda ni sampaikan membuang masa yang teramat sangat bagi penutup ilmu Dan saya tahu kadang-kadang ada pelajar tu dia akan menyendiri dalam bilik dia Bila tengok sepanjang hari yang mana ada bawa internet senyap-senyap masuk bilik tu Masa tu akan berkenalan dengan torrent, Umpama yang akan download sepanjang 24 jam Masa ditidur dia akan download Masa dibangun dia akan tengok balik movie tu Dan ada juga yang sepanjang-sepanjang harian dia Akan menghabiskan masa untuk bermain game Dan benda ni mungkin kita tengok Contoh orang main game bukanlah satu benda yang nak Kita nak kata dia salah Tetapi bila mana dia sampai dia buat uh, Dia bermain sepanjang hari Sampaikan dia tugas dan tanggungjawab dia sebagai talibun yang sepatutnya. Dia perlu ada masa yang perlu di-spend untuk dia belajar. Sebab nak belajar ilmu agama ni, bukannya kita nak belajar ni macam, uh, macam kita tengok setan-setan fakulti yang lain pun. Tetapi penuntut ilmu agama ni, kalau tak dia di-spend tenaga tu betul-betul, spend masa yang dia ada sepenuhnya, barangkali dia tak akan tak akan dapat dia tak akan memperoleh ilmu bagi lagi orang yang belajar di Madinah bubi Madinah umpamanya. kita ada haram kita ada masjidil haram kita ada daripada lepas asar sampai ke lepas isyak perkhidmatan bas tu disediakan. kan daripada universiti akan pergi ke ke masjidil haram ke masjid Nabawi lah dan kemudian dia akan ambil balik bawa. Uh, daripada lepas isyak tu bas akan hantar balik ke universiti dan hari-hari perkhidmatan ni ada berbas-bas akan bawa pelajar-pelajar ni pergi ke sana tapi ramai juga daripada kalangan penuntut Malaysia lah khusus saya cakap ni penuntut Malaysia lah sebab orang Malaysia ni dia, dia kat sana consider mewah lah maksudnya bukanlah mewah dengan 1 ringgit kalau nak consider mewah 1 ringgit kita tengok pelajar-pelajar daripada Kuwait tu jauh lebih mewah lah ataupun few country daripada negara ni jauh lebih mewah tapi orang Malaysia ni dia dah dia, dia biasa dengan dibuai dengan kesenangan. Kita kat Malaysia ni biasa dengan hiburan. Kita biasa dengan cerita-cerita, kita dah biasa dengan lagu, kita dah biasa dengan hiburanlah orang pergi bila-bila sampai kat sana ke tempat yang kurang untuk nak kita dapatkan hiburan, tempat yang limited source untuk nak kita dapat. Sebab itulah bila sampai sana kita ibarat macam macam kata ber tak pernah macam tak pernah jumpa hiburan. Sepanjang hari kita nak masih lagi nak teruskan karakter tu berhibur. Sampaikan jarang kita tengok penuntut-penuntut pelajar-pelajar daripada Malaysia sendiri yang mula zamah dengan kuliah-kuliah ilmu, majlis-majlis ilmu. Even yang datang ke kelas sendiri pun banyak yang penting. Dan ada yang kalau yang datang pun duduk di belakang. Kalau kalau datang pun duduk belakang tu pun tak salin nota kopi daripada kawan-kawan umpamanya dan lepas daripada tu banyak spend benda-benda yang tak bermanfaat benda ni happen dan kadang-kadang bila kita bersembang dengan sahabat-sahabat misalnya dia yang belajar di Jordan umpamanya belajar belajar daripada kuliah agama tetapi bila mana kita tanya macam mana belajar rasa dia kata ramai juga yang kat sana yang, yang tak ada nampak macam ciri-ciri sebagai seorang penentu ilmu pun yang kat sana kadang-kadang masih lagi duduk rumah sewa dengan kawan-kawan main gitar kadang-kadang ada yang sampai berjaming kita tengok kan macam mana karakter sebagai seorang penuntut ilmu yang baru ni kita tengok di di di di, di media sosial pelajar-pelajar yang disebut sebagai hafal Quran dok rapping apa macam-macam orang yang nak bila orang nak rapping bila orang nak jamming je dia ingat dia hanya dia, dia rap macam tu je ke dia dah spend berapa banyak jam yang dia spend untuk nak training benda tu Duk dengar muzik, lagu-lagu rap. Kalau dia dah dengar benda tu, ingat dia tak akan dengar benda-benda lain daripada selain daripada nasib-nasib Islamiyah. Ke. Mesti akan masuk ke benda-benda yang lain. Kemudian lama-lama masa yang kita dah habiskan dengan benda-benda macam tu, tak ada masa lagi kita untuk nak menuntut ilmu. Itu sahaja yang telah menyekat kita sebagai talibul ilm untuk nak terus menyina, terus berkembang. Saya boleh katakan, berdasarkan apa yang saya tengok, mungkin kalau kita tengok, daripada banyak-banyak bash kalau satu bash yang datang untuk nak belajar misalnya di timur tengah sekalipun bash kita ke bash apa ke kemungkinan yang hanya betul-betul tunaikan hak sebagai seorang penuntut ilmu yang ada sifat seorang penuntut ilmu tu kita boleh kata mungkin 2-3 orang Dan yang lain-lain ni mungkin mula-mula datang dengan penuh semangat datang berpisah dengan keluarga dapat peluang yang jarang datang mula-mula kata okey dia nak belajar betul-betul bila dah duduk sana bila dah makin Makin leka dapat allowance, semua kemudahan ada lama-lama sifat semangat tu mula tenggelam itu yang yang mendap, yang semasa belajar di Saudi dia dapat kemudahan dari sudut tulah bilik yang selesa aircon dapat allowance, dapat allowance buku dapat peruntukan macam-macam dibuai dengan kesenangan dia tenggelam tapi mungkin setengah negara yang susah pula dia orang tenggelam dengan kesusahan Misalnya orang yang belajar di adik yang sahabat sahabat cerita misalnya yang belajar di Mesir. Duduk kelas jauh. Mungkin nak pergi daripada rumah ke ke, ke universiti tu sejam memangkan masa dengan nak berebut-rebut dengan jalan jam umpama. Semangat tu tak ada. Lama-lama kita kata penting. Lagi-lagi bilamana attendant tu tak diambil kira. Malas benda tu kita tenggelam pula dengan kesusahan. Jadi jarang kita tengok seorang penuntut ilmu Malaysia Melayu ni yang betul-betul gagal kita kata even saya tengok pelajar penutur pelajar-pelajar daripada Indonesia lebih strong dalam banyak benda daripada kita kadang-kadang sebab mungkin diorang biasa lebih tabah hidup dalam kesusahan mungkin dah lebih daripada kecil diorang struggle benda benda tu diorang dah di titik beratkan dengan karakter penutur ilmu sebab itulah diorang lebih survive dalam benda tu kat sana so sebagai penutur ilmu kita perlu jaga benda ni jangan kita buat something benda yang terlampau banyak membuang manfaat dan jangan kita terlalu banyak sembang something yang yang tak sepatutnya sebagai seorang penuntut ilmu tu ada sebab tu dalam dalam dalam matan ni syekh bagi tahu daripada ahnaf miqis di bagi tahu dia tak mau dalam majlis-majlis ilmu ni sembang tentang perempuan tentang makanan sebab dia kata benda tu tak memberi manfaat buat apa aku nak cerita kat orang perut aku kenyang semalam aku makan apa uh, perempuan mana yang aku jumpa siapa itu dan ini tak sebab benda ni semua akan semua benda yang membuang masa dan bila mana kita terlampau banyak buat something yang sebegini maka lama-lama orang akan kenal kita berdasarkan apa yang kita buat ataupun kita cakap kalau kita sebagai penuntut ilmu ataupun kita sebagai para asatizah dalam kuliah kita kita banyak ceramah buat lawak semata-mata buat lawak buat lawak orang lama-lama akan gelak ah orang kenal kita sebagai image maharaja lawak kalau kita dalam kuliah kita kita asyik dok maki hamun dok maki hamun dok maki hamun Orang akan kenal imej kita sebagai Ini ustaz yang suka maki. Begitulah. Kalaulah kita dalam majlis ilmu kita kita selalu spend dengan qala Allah qala Rasul apa yang ulama sebut dan ini maka begitulah apa yang orang akan tengok apa yang orang kenal kita. Sebab tu sebagai penuntut ilmu dia kena jaga benda-benda ni dan jangan uh, jebakkan diri di dalam perkara yang membuatkan orang ataupun imej dia sebagai penuntut ilmu tersebut akan terjejas. Sambung lagi. Dalam kitab Al-Muhaddath Al-Mulham Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan Barang siapa yang berhias diri Dengan apa yang tidak ada pada dirinya Nestaaya Allah akan menghinakannya Syarah perkataan ini bisa dilihat Dalam ulasan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dalam kitab Al-Muhaddath Al-Mulham Sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dalam kitab al Iqlam Al-Mu'aquin Umar bin Al Khattab disebut sebelum disebut tentang Umar bin Al Khattab ni muhaddatsul mulham ni apa maksud dia kenapa dia digelarkan kepada Umar disebabkan Umar ni berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan al Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia hadis Abi Hurairah kata kanal umam fi man kana qablakum unasun muhaddatsun sesungguhnya pada setiap umat yang sebelum kamu ini akan ada orang-orang yang muhaddatsun maksudnya orang-orang yang seolah-olah di, di, di, diberikan ilham, ditunjukkan jalan kebenaran yang banyak buat dia. Lalu Nabi saw bagi tahu faiyaku fi hadi al-ummah fa Umar. Kalau ada orang sedemikian pada umat ini, maka dia adalah Umar. Apa yang maksud muhadath? Maksud seolah-olah Allah akan guide dia, perbuatan dia, perkataan dia dengan sesuatu yang sentiasa bila mana dia buat dan cara dia berfikir Allah akan tunjuk jalan yang benar iaitu contoh kita tiba-tiba kita mungkin tak ada ilmu tentang satu benda tu tetapi bilamana kita buat macam tu oh rupa-rupanya apa yang kita buat itu masya-Allah tak menyalahi syarak tiba-tiba kita bercakap sesuatu yang mungkin kita tak terfikir sebelum tu tiba-tiba Allah turunkan ilham petunjuk dan umpama yang membuatkan kita bercakap sesuatu yang tidak juga menjejak syarak dan benda tersebut betul jadi Umar adalah antara sahabat yang paling banyak Allah tunjukkan kebenaran melalui dia Sebagai contoh kita tengok Umar radhiyallahu an yang pernah disebutkan sebelum ni. Umar antaranya antara sahabat yang mencadangkan kepada sahabiyat kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai hijab. Kemudian turunlah ayat tentang hijab. Umar juga antara sahabat yang membuatkan beberapa kali ayat al-Quran wahyu Allah diturunkan disebabkan beliau. Antaranya kes tentang peristiwa tawanan tentera badar Iaitu bila mana Abu Bakar mencadangkan supaya tentera badar ini Dibuat tebusan Kemudian boleh sama ada ditebus kembali dengan bayaran Ataupun tawanan ini mestilah Ajar kepada orang-orang Islam ni Mengajar, apa membaca Kemudian barulah kita boleh bebaskan Tetapi Umar dia kata apa? Kita pancung je semua Kita bunuh je semua Walaupun kita nampak cadangan Umar ni keras tetapi cadangan inilah yang dipersetujui oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke Allah turunkan dalam Quran maka kana linabiy ay yakuna lahu hatta yuthna fil ar. Turiduna 'aradhad dunya wallahu yuridu akhirah Yang Allah bagi tahu tak seharusnya bagi seorang nabi itu tak mempunyai tawanan. Adakah kamu mahu tentang habuan dunia sedangkan Allah itu menginginkan habuan yang akhirat. Begitu juga Umar radhiyallahu an pernah men mencadangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata kita ambil, kita salat selepas kita selesai umrah, tawaf dan umpamanya, kita salat di makam Ibrahim. Lalu Allah turunkan wahyu, Ambillah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk nak kamu salat. Sebab tu kita disunatkan selepas kita tawaf untuk kita salat dua rakaat di makam Ibrahim kalau kita mampu. Begitu juga pernah turun satu ayat ketika mana Nabi SAW merajuk dengan para isteri dia. Dia sebabkan satu kes yang besar. Lalu sampai Umar kata, Ya Nabi Allah, kalaulah dia orang dah buat hal sangat macam tu, kalau kamu nak ceraikan macam tu pun tak apa. Allah akan gantikan kamu isteri-isteri yang lebih baik. Walaupun ada antara isteri Nabi SAW itu adalah anak kepada Umar sendiri. Iaitu Hafsah binti Umar. Kemudian Allah turun, Asa Rabbuhu, in talaka kunna ayyubdillahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin saihatatin sayyibatin wabkara ya allah kata kalaulah kamu wahai nabi kamu ceraikan mereka ini sekali pun disebabkan diorang ni rasa dok buat perangai aje maka allah pasti akan menggantikan kamu seorang isteri yang lebih baik daripada diorang yang lebih kuat ibadahnya lebih beriman lebih nampak muslimat yang lebih itu dan ini itulah yang Allah bagi tahu. So, apa yang Umar cadang berapa kali yang Allah setujui dan turunkan wahyu Al-Quran selepas daripada itu. Tetapi adakah ini bermakna Umar lebih baik daripada Abu Bakar yang menjadi ijma' kesepakatan bagi ahli sunnah bahawa Abu Bakar al siddiq merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dan paling afdal? Tak sebabkan Abu Bakar juga ada peristiwa ada peristiwa yang menunjukkan Abu Bakar lebih bijaksana daripada Umar dalam few condition. antaranya peristiwa yang berlaku pada Hudaibiyah peristiwa ketika Hudaibiyah yang mana setelah buat perjanjian tu seolah-olah nampak macam orang Islam yang kalah seolah macam oh, bila orang tengok macam perjanjian tu berat sebelah menyebelahi kaum musyrikin Mekah. lalu Umar sendiri bersama dengan ramai sahabat, tertanya tanyalah yang tak setuju dengan perjanjian tersebut. Umar pun Umar sampai jumpa dengan Abu Bakar. Kata dia ya Abu Bakar, kita kena bagi tahu ke Nabi Sallam benda ini berat sebelah, Benda ini merugikan Islam. Tapi Abu Bakar kata apa? Kalau Nabi dah kata macam mencentuh, aku tak akan cakap lebih. Aku akan bagi tahu kamu apa yang Nabi bagi tahu dan tak akan lebih walau satu huruf pun. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Seorang yang sentiasa membenarkan apa yang Nabi SAW sebut. Sebab itulah dia gelah sebagai As-Siddiq. Apa yang Nabi cakap, Abu Bakar kata, Nabi kata macam tu, macam itulah Abu al cakap. Nabi kata baik, baik. Nabi kata buruk, buruk. Jadi Umar bila mana tengok pendirian Abu Bakar yang tegas dalam hal tersebut, maka Umar pun tak kata apalah. Dan Abu Bakar benar dalam hal tersebut. Dan Allah menunjukkan bahawa perjanjian Hudaybiyah tersebut, walaupun nampak seakan berat sebelah, tetapi Allah ingin memberi kemenangan kepada umat Islam dengan perjanjian tersebut. Begitu juga dalam peristiwa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar antara sahabat yang melenting marah disebabkan dia tak boleh nak percaya dia terlalu sedih Bila mana Nabi o oh insan yang paling disayang dan dunia ini orang kata meninggal. Maka Umar sampaikan kata siapa yang berani kata Nabi sallallahu telah wafat. Aku akan aku akan serang ya Sampailah bila mana Abu Bakar datang, Abu Bakar bila tengok hevok sahabat dalam keadaan yang masih susah nak terima keadaan tersebut, Abu Bakar kan keluar dan Abu Bakar pun khutbah, berucap di depan para sahabat dan Abu Bakar bagi tahu membacakan satu ayat daripada Al Quran. Wama kana Muhammadun illa Rasulun qad khalt min qablih Rasul. Afainna taawqtilan qalabtum ala aghabikum, wma in qalib ala agibhi faliyadur Allah shayaa. Abu Bakar beritahu sesungguhnya Nabi SAW hanyalah sebagaimana umat-umat sebagaimana para ambiak yang terdahulu yang pasti akan mati dan pasti akan berlalu. Tetapi siapa yang berpaling, mereka ini tak akan memutarakan Allah sedikit pun daripadanya. Mafum daripada ayat tersebut. Maka itu kepercayaan Abu Bakar yang menyebabkan Abu Bakar betul dalam keputusan dia juga. Begitu juga dalam kes ketika mana Nabi SAW melantik Usamah bin, Usamah bin Zaid anak angkat Nabi SAW yang dahulunya, seorang yang muda ketika itu, masih belasan tahun lagi, Nabi lantik sebelum baginda wafat untuk memimpin angkatan tentera umat Islam. Tetapi sebelum Nabi hantar dia orang, sebelum hantar dia dan pasukannya, Nabi Alaihi Wasallam wafat. Dan ada antara para sahabat yang tak setuju dengan pelantikan ni. Sebab Usama terlalu muda. Dan ada yang macam, persoalkan lagi persoalkan kenapa lantik Usama sedangkan kita ada lagi orang-orang yang besar-besar yang, yang yang lebih berpengalaman dalam bab tersebut tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kemenangan Allah akan bagi di tangan Usama. Sampaikan bila mana Abu Bakar telah menjadi khalifah. Umar radhiyallahu anhu sendiri tanya kepada Abu Bakar mempersoalkan adakah patut kita hantar tentera Usama sekarang ni ataupun tak. Nabi dah wafat. Tapi Abu Bakar kata aku tak akan tarik balik tentera yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar dan aku tak akan turunkan seorang insan yang Nabi SAW telah lantik di sebagai pemimpin maka kita akan hantar sebagaimana yang Nabi SAW arahkan lalu Abu Bakar pun hantar Usama bin Zaid dan mendapat kemenangan yang besar ketika itu begitu juga dalam kes ketika memerangi kaum murtad kaum yang enggan membayar zakat Bilamana Umar radhiyallahu RA kata ke Abu Bakar adakah kita nak memerangi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan masih menunaikan salat. Bukankah Nabi saw telah sebut sebagaimana dalam hadis dari ibnu Umar sendiri yang Nabi saw kata, e "La yahilu ibnu Mas'ud hadib ibnu Mas'ud, la yahilu damu mri Muslim, yeshhedu al la ilaha illallah, illa bi wa'ni Rasulullah illa bi ihdathalah." Nabi saw kata tak halal darah seorang Muslim itu yang mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah melainkan tiga golongan sahaja. Yang pertama iaitu Orang-orang yang dah berkahwin dan berzina Yang kedua, iaitu orang yang bunuh orang yang lain Maka darah dia itu halal untuk dibalas kisah Dan yang ketiga ialah Mereka yang murtad menyerang agama Islam Yang keluar daripada agama Islam Mereka ini juga halal darahnya Dengan of course dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fukaha Jadi kat sini dalam kondisi ini Abu Bakar pun balik Dia kata, sesungguhnya demi Allah Aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat Sedangkan Al-Quran dah sebut Wa aqimussalat wa atu zakah. Dalam banyak ayat Allah telah menggandingkan antara salat dan zakat. Tidak cukup dengan orang itu salat saja. Jika dienggan membayar zakat, maka ditilah kufur dengan ayat Allah. Maka aku akan perangi mereka. Itu ketegasan Abu Bakar. Sampaikan dikatakan Umar Umar, mana engkau yang aku kenali sedahulu yang yang brutal, yang ganas, yang tegas ni? Tapi dalam bab ni Ningko begitu lebih sekali. Inti tunalah nak kata Umar ni lembik ketika itulah. Dia nak kata bahawa Abu Bakar bila mana sebelum jadi khalifah orang yang lembut. Chan-chanangan dia semua lembut, lembut. Tapi bila jadi khalifah, dia tak akan bagi chan kepada orang-orang yang menyerang agama. Umar sebelum dia jadi khalifah, dia nampak lebih brutal. Tapi bila jadi khalifah, dia lebih bertoleransi, nampak dia lebih cool down sikit. Begitulah kita manusia. Tapi apa pun ini tak menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan yang Umar ada ini menunjukkan dia lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab juga kalau kita tanya, orang kata mana hadis yang lebih banyak? Hadis riwayat Abu Hurairah lebih banyak ataupun hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq? Abu Hurairah, Abu Hurairah, ribuan hadis dia. Tetapi, kita kata kalau macam itu, mana Abu Bakar yang kita tahu sebagai seorang sahabat yang sentiasa mendampingi Nabi SAW. Yang sentiasa berada bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Nabi di dikala susah dan di dikala senang. Daripada sebelum zaman Islam sampai ke zaman Islam, berhijrah bersama-sama sampai ke akhir hayat Nabi SAW, Abu Bakar sentiasa ada. Sampai ke ibnu Umar selalu sebut, aku selalu dengan Nabi SAW cerita, aku pergi ke sana dengan Abu Bakar dan Umar. Aku masuk ke sini dengan Abu Bakar dan Umar. Aku duduk ke sini dengan Abu Bakar dan Umar nak menunjukkan Nabi selalu bermula, selalu bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Tetapi kenapa hadis dia tak banyak? Kerana Abu Hurairah adalah seorang sahabi yang diberi tugas untuk memberi fatwa, diberi tugas untuk di spend whole time dia untuk nak mengajar manusia, whole time dia untuk nak selaku seorang rujukan umat. Tetapi Abu Bakar selepas Nabi saw meninggal. Dia jadi khalifah Dan sibuk dengan urusan peperangan Urusan pentadbiran yang baru Establish ketika itu Dan kenapa juga Umar lebih popular daripada Abu Bakar Sedangkan Abu Bakar lebih afdal Disebabkan Umar Tempoh pemerintahan dia lebih lama Kita tahu Abu Bakar memerintah sekitar 2 tahun lebih dia, Berapa bulan Tetapi Umar memerintah lebih kurang 10 tahun 6 bulan, 5 hari Kalau tak salah saya jadi dalam tempoh 10 tahun setengah itu Umar memerintah banyak perkara-perkara yang dia buat. Yang masa mana-mana Abu Bakar ketika itu sibuk dengan nak nak membentras golongan yang murtad golongan itu dan golongan ini. Dengan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Nabi yang baru. Tetapi zaman Umar Zaman yang mana negara Islam lebih establish ketika itu Yang mana ketika itu Umar dah mula memperkenalkan polisi-polisi yang baru Dah mula hantar tentera ke, ke ke tempat yang lebih luas lagi Untuk nak mengembangkan agama Islam dan seumpama Sebab itulah Umar lebih popular daripada Abu Bakar As siddiq radhiyallahu Apa pun, apa yang nak disampaikan dalam poin ini ialah Syekh Bakar menukilkan daripada Umar bin Al-Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu radiyallahu'an sebut apa dia? Barang siapa yang memperhiasi dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka Allah akan hinakan diri dia. Apa maksud dia? Maksud dia kata seorang penuntut ilmu ni, ataupun mana-mana muslim sekalipun, kalaulah kita mempersifatkan, melakukan, memperhiaskan diri kita dengan sesuatu yang bukan milik kita, maka pasti Allah akan bongkar, akan singkap aib kita begitu. Sebagai satu contoh, kita adalah zaman yang mana, zaman ini semua zaman cerdik pandai. Semua isu kita nak ulas. Politik ni kita ulas. Isu keselamatan kita ulas. Isu perubatan pun kita ulas. Mana isu forensik semua kita ulas. Mana ada isu yang kita tak ulas lagi hari ni. Semua pelajar, dah mampu ulas walaupun di mana-mana tak khusus sekalipun berapa lama dia belajar sekalipun semua benda dia nak ulas dan kadang-kadang sampaikan dalam isu agama orang tu tak reti pun dia akan sebut ha hadah halal wah, wahadha haram ini ini harus ini tak boleh ini fardu ini fardu kifayah ini ini padahal dia bukan ahlinya dalam bidang tersebut semua benda dia nak bagi dia nak nak, nak cerita dia padahal dia baru je belajar tetapi orang berlumba-lumba nak cakap sesuatu yang dia bukan daripada kalangan ahlinya itu adalah sebahagian daripada contoh yang mana Allah nak, yang Umar nak sebut dalam ni. Siapa yang dok kerap dengan ada si karakter dan sifat begitu, maka Allah pasti akan singkapkan yang disebutkan sini kebodohan dia ataupun aib dia. Allah akan singkap one day orang akan jumpa kelemahan dia. Orang yang dok merapat, merepek-merepek, merepek-merepek, lama-lama Allah akan singkap bahawa diri orang akan tahu diri. Kaki merepek. Eh. Orang yang dok asyik dok pakai sebut je hadis-hadis itu hadis ini, hadis ini. Yang mana dia bukan ahli di Nabi hadis. Yang kalau orang tegur pun dia dalam dikatakan hadis ni tak sahih pun, dia akan lawan balik. Sampaikan begitu sekali Allah akan singkap dia orang akan tahu dia ni merapu je dan orang, -orang akan tahu dia ni orang yang selalu memansuhkan hadis. Wal iazubillah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Al mutashabb' bima laisa minhu kalabis tsaubizzur sesiapa yang mau sentiasa mau memperkenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan miliknya dia bagaikan memakai dua baju palsu maksudnya apa? orang yang suka tunjulkan diri dia bukan apa yang sepatutnya dia ada seolah-olah Nabi nak beritahu orang ni akan pakai dua baju palsu, Dalam, bukan setakat satu baju palsu, tetapi ditambah lagi baju yang lain untuk nak cover apa yang sepatutnya ada pada diri dia umpamanya Sebagaimana Syekh Salih Uthaymin ada sebut Umpamanya hari ini di zaman Yang mana pelajar penuntut-penuntut Pengajian agama Islam ni belum lumba untuk nak tunjulkan Siapa diri dia Nak tunjulkan dini ulama Dini ilmuwan Dini cerdik pandai Kerana itu kadang-kadang zaman sekarang ni Zaman yang siapa serban lebih besar Itulah yang lebih alim dan orang yang kadang-kadang daripada orang kecil-kecil pun, benda tu kalau nak pakai ahlamah salam. Tetapi siapa yang kadang-kadang dia pakai tu sebabkan dia nak biar orang meras, menganggap dia sebagai daripada kalangan as-satidah. Ataupun nak menganggap dia daripada kalangan ulama. Ada orang yang macam tu. Dan uh, itu benda yang paling saya khuatir sekali. Dan kadang-kadang orang tu dia akan pekecilkan. Kadang -kadang kita tahu kadang-kadang dia serban besar. Kita tahu dia punya jubah semua bersih. Tapi kadang-kadang orang-orang macam ni, dia memperlihikan orang-orang yang tak memakai seumpamanya begitu, umpama saya lah. Jadi kadang-kadang diorang kata, oh yang diorang sindir kita tahu. Tetapi apa yang lebih saya khuatir pada diri saya ialah hadis ni dan hadis yang dirucah oleh Tirmidzi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut mantarakan libasa tawadu'an lillah Allah. akan, Siapa yang meninggalkan sesatu-satu pakaian kerana tawaduk kepada Allah? Maksudnya kerana rendah diri dia, maka Allah akan angkat, akan seru di akhir akhirat akan memanggil dia di antara daripada kalangan para makhluknya yang mana Allah akan memberi di perhiasan, perhiasan daripada perhiasan iman. Iaitu perhiasan daripada orang beriman, iaitu perhiasan daripada syurga. Iaitu orang-orang, misalnya orang-orang kaya. Orang kaya, dia mampu nak beli baju mah mahal dia mampu nak beli baju yang lebih daripada orang kebiasaan yang ada pada sekeliling dia tetapi bila mana dia bersama dengan masyarakat yang begitu dia tidak pakai satu pakaian yang menyebabkan orang kan kata dia masya Allah baju dia mahal dia ni kaya maybe confirm dia kaya tetapi dia pakai baju yang sama seakan sama dengan masyarakat dia dan sebab itu Nabi SAW menegah daripada pakaian syurah pakaian syurah ni apa? pakaian yang membuatkan diri dia menonjol men, daripada orang lain. Dia nampak kalau orang lain pakai biasa, dia yang paling mengerlik dekat situ, dia yang paling pelik dekat situ ke apa kan. Kalau orang lain normal, tiba-tiba dia punya rambut yang paling pang sekali dekat situ. Semua orang akan tengok dia yang paling pelik dekat situ. Maka Nabi SAW tegah daripada supaya benda tersebut menguji hati kita sebenarnya. Kadang-kadang benda tu okey, asalnya harus. Tetapi bila mana kita membuat sesuatu perkara yang membuatkan kerlipan orang tu akan tengok kepada kita dan kadang-kadang kita rasa macam ok, senang tak jadi tumpuan orang ni itu yang sebenarnya Nabi nak cegah, Nabi nak elak sebab tu sampai tu Nabi Sun Solang kata siapa yang sanggup tinggalkan pemakaian sedemikian pemakaian membuatkan orang nampak dia tinggi termasuklah kadang-kadang Pemakaian orang tu sengaja niat dia apa aku nak pakai macam ni supaya orang anggap aku sebagai ulama aku nak pakai nampak macam tok syeh arab sikit supaya aku nampak lebih lebih macam rupa ulama pakaian tu sendiri tak salah tetapi kenapa benda ni nabi sallallahu highlight kerana hati kita susah nak nak kontrol walaupun asalnya benda tu nak pakai pakailah siapa nak pakai tetapi nabi nak bagi tahu kerana benda ini selalu membuatkan orang selalu akan mengangkat diri dia dan dan dan remehkan orang yang lain. Sebab itu saya satu perkara saya tak menganggap diri saya ulama. Apatah lagi saya tak mahu pun orang panggil saya ustaz ke apa dan umama. Sebab tu saya tak mahu kelihatan seperti ulama lah. Dan biar saya menganggap saya sebagai seorang penuntut ilmu yang biasa, orang awam, orang biasa. Cuma kadang-kadang kita ada faedah yang orang nak minta. Kalau tak kerana <tuh> sahabat kita minta untuk nak bagi kuliah, mungkin kita pun rasa tak mampu dan tak layak untuk nak berada di hadapan majlis ini berhadapan pentas ini tapi tawakal ala Allah apapun seorang penentu ilmu janganlah dia memperkenyangkan diri dengan something yang bukan daripada milik ni kalau dia tak tahu, cakap tak tahu jangan semua benda yang dia tak tahu pun dia nak ulas buat-buat benda yang tahu isu politik pun nak nak ulas padahal dia tak tahu banyak benda isu halal dan haram dia tak tahu tapi dia nak ulas juga benda tu sedangkan para sahabat radiyallahu anhum bila mana disoal banyak kali apa yang dia nak jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Allah yang lebih mengetahui rasulnya daripada aku tak tahu apa-apa. Itu para sahabat, insan golongan yang paling faham tentang agama pun berhati-hati. Abdul Rahman bin Abi Laila, seorang tabiin yang pernah dikata kata adraktu mi'ata wa ishrina sahabiyya, aku pernah berjumpa dengan 120 sahabat. Yang mana 120 sahabat yang aku jumpa tu tak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang berlum melumba nak bagi fatwa. bila mana aku jumpa dengan diorang kadang-kadang diorang ni tak nak jawab pun apa yang aku soal. Itu sikap para sahabat yang waraq yang ditakut nak mengucapkan sesuatu yang kemungkinan akan menjebakkan di dalam lembah kebinasaan, lembah kemusykilan yang besar. Sufyan Al-Thawri rahimahullah Soah ulama minyak tahun 161 hijrah. Apa dia kata? Dia kata kanul ulama, ulama pada zaman dia, pada zaman sebelum ni, kanu yakrahuna kerahuna. Dia orang ni tak suka Kanu ia kerahuna jawab wafutia. Dia orang ni tak suka nak menjawab persoalan dan untuk nak memberi fatwa. Kalau orang tanya, dia orang biasanya tak nak jawab. Bukan kerana dia nak menutup ilmu. Bukan kerana dia tak nak menyebabkan ilmu tak. Kerana dia orang khwati, khwati bilamana dia orang tersalah jawab. Dia khuatir bila mana dia jawab tersebut Mungkin akan menjebakkan Berbagai problem Sebab itu tak semua isu Sesuai untuk kita jawab Kadang-kadang ada orang tanya kita something Ulasan Bila mana some isu kontroversial Masa tu telah tengah hangat ni duk, Sebabkan isu ni Duduk balahan ni Duduk balahan ni Tapi kadang-kadang ada masa Kita tak mau jawab isu tu Bukan kerana kita nak menyorokkan ilmu Bukan kerana kadang-kadang kita nak main play safe Tak Kerana kita tahu Kadang-kadang bila mana kita jawab Kalau kita jawab i ni akan politikkan dia akan dia akan ubah apa yang kita tak mau salah faham apa benda yang tak ni kita jawab bi yang belah sini pula yang akan yang akan attack yang akan salah faham dan seburuk sangka dan umpama sebab itu nak jawab nak nak ulas satu isu kita kena tahu bila sesuai yang untuk kita nak ulas apa benda yang sesuai untuk nak kita jawab pada suasana apa yang yang yang terbaik untuk nak kita jawab, bukan kita pakai jawab bukan kita jawab, sebab kadang-kadang kita jawab tu betul apa yang kita jawab, tetapi tak kena pada tempatnya, tak kena pada suasananya, maka dia akan membuatkan kucah kaca yang lebih besar itu apa yang Sufyan Ats-Thauri bagi tahu pada orang. Bahkan Sufyan Ats-Thauri bagi tahu, as-salaf ulama terdahulu sampailah dia tak jumpa orang lain lagi yang sanggup nak bagi fatwa ataupun nak jawab persoalan tu, barulah ketika itu dia akan jawab. Kalaulah orang tanya dia, dia tahu ulama tu masih hidup lagi dan ada dekat situ, dia akan cakap pergi ke sana, jumpa dia, jumpa fulan, jumpa fulan. Berbeza dengan kita hari ni. Kalau orang tanya kita, biar, biar aku jawab, kau oh, jangan tanya dia. Ha itu perbezaan antara ulama dulu dengan sekarang. Begitu juga disebutkan daripada kisah al amash Sulaiman ibn Mihran yang meninggal tahun 147 Hijrah. Dia bagi tahu kisah dia dengan guru dia Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in. Yang mana A'mash ni dia lebih gedebe, An-Nakhai ni lebih tawadhu, lebih baik, lebih lebih wara' danumpamanya. Eh, dia, dia bagi tahu bila mana orang tanya Ibrahim An-Nakhai tentang suatu perkara yang halal dan yang haram. Tetapi Ibrahim An-Nakhir, dia, dia kata dia tak akan tahu jelas benda ni haram, benda ni halal ke, no. Tapi dia akan jawab dengan lebih berkias. Kalau benda tu memang halal, dia akan cakap kanu yistahibunahu. Ulamak, dia suka nak buat benda ni. Kalau benda tersebut haram, dia akan jawab kanu yakrahunahu. Ulama dulu tak suka nak buat benda ni. Maksudnya dia berhati-hati, dia tidak terus cakap benda ni haram, benda ni halal. Sebab kadang-kadang ada dalil ijtihad yang membuatkan benda tu tak jelas haram, tak jelas halal, tetapi boleh potensial benda tu boleh jadi haram, boleh jadi halal. Sebab itulah ulama' kadang-kadang berbeza dalam ijtihad-ijtihad benda itu. So penting untuk kita nak bagi tahu penting untuk nak kita jawab apa yang kita tak tahu dengan la'alam ataupun aku tak tahu nak jawab. Ini adalah separuh daripada ilmu sebagaimana yang disebut As-Sya'bi, Amir Sya'bi seorang tabi'in rahimahullah, meninggal tahun sekitar 110 Hijrah. Yang mana dibagi tahu, kita kata tak tahu itu sebahagian daripada ilmu. That's why juga Ibnu Mas'ud rahimahullah disebut radhiyallahu anhu dibagi tahu, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Man 'alima 'ilman, man 'alima minkum 'ilman. Sesiapa daripada kalangan kamu yang tahu tentang sesuatu ilmu itu, falyqul bihi. Maka bagitahlah siapa yang tahu sampaikan kepada orang waman lam ya'lam siapa yang tak tahu maka falyqul allah wa rasuluhu a'lam atau inni la'lam maka bagitahlah kalau dia tak tahu bagitahu allah dan rasulnya lebih mengetahui ataupun cakaplah aku tak tahu sebab dia kata fa inna qawlahu la a'lam min ilmihi sebab dia kata bila mana kita cakap kita tak tahu itu sebahagian daripada ilmu kita Maksudnya itu sebahagian daripada ketinggian ilmu seorang itu dia cakap tak tahu pada perkara-perkara yang dia tak tahu. Betul Allah sebut dalam Quran. Qulma as'alukum min ajrin wa ma ana min almutaklifin. Allah bagi tahu kan Nabi saw. Maka katakanlah kepada orang ni, aku nak apa yang aku nak sampaikan ni, aku tak mengharap pun balasan. Aku tak mengharap pun ganjaran upah dan umpamanya wama ana minal dan bukanlah aku daripada kalangan orang yang selalu nak membebankan menyusahkan diri aku untuk nak menjawab sebarang persoalan yang yang bukan pada tempatnya. Sebab tu kita nak ulas suatu isu hati-hati. Bila mana kita nak nak nak nak jawab suatu isu teliti teliti dengan sedalam-dalamnya fiqh al Kita kena faham tentang waqi', situasi, suasana yang ada di sekeliling kita sebelum kita jawab. Moga-moga jawapan kita tidak disalah erti atau dipergunakan oleh sebahagian individu untuk kepentingan mereka sendiri. Sebab tu Ibnu Hajar rahimahullah dan ramai ulama sebut man ataa bi ghairi fannihi man takallama fi ghairi fanni ataa bil ajaib. Sesiapa yang suka bercakap suatu benda yang di bukan bidang dia maka nescaya akan pelbagai keajaiban yang akan berlaku. Orang yang tak belajar hadis betul-betul secara mendalam, tiba-tiba nak sembang pasal hadis itu dan ini, mesti akan macam-macam benda pelik dia membawa. Orang yang tak belajar tentang fiqh, misalnya secara mendalam, tiba-tiba dia nak bercakap tentang halal dan haram, Nescaya kita akan jumpa berbagai pandangan yang pelik. Dan hari ini kita tengok pandangan pelik-pelik yang yang dibawa oleh sam golongan liberal ni pun sebabkan diorang sendiri tak belajar pun ilmu, -ilmu fikrah mendalam, diorang tak memahami usul, -usul fiqh dia tak belajar tentang hadis tapi dia nak bercakap tentang soal halal dan haram, hadis sahih dan hadis daif menyebabkan akhirnya mereka membawa berbagai benda-benda ajaib lagi pelik. Ini yang dimaksudkan oleh kenyataan ulama tersebut. Allahu a'lam. Samo lagi yang, yang ke-8, berhias diri dengan muru'ah. Berhias diri dengan muru'ah dan semua ahlak yang mendorong kepadanya, bermuka cerah, menyebarkan salam, bersabar dalam menghadapi manusia, menjaga harga diri tapi dengan tetap rendah hati, menjaga kemuliaan namun tidak dengan kesewenang-wenangan, memelihara kecerdasan tanpa harus fanatik dan kokoh memegang kebenaran tanpa dikotori karakter jahiliah. This, ni adalah satu poin yang sangat-sangat penting Yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid Dan apa yang telah disyarahkan oleh Syekh Mahmoud Salih Al-Faimim Yang mana seorang penuntut ilmu Wajib untuk dia Nak menjaga kehormatan diri dia Muru'ah dia Muru'ah dalam bahasa Arab Ataupun kita kata dalam bahasa Melayu dia Kehormatan diri dia Sikap diri dia Yang mana disebutkan Apa yang dimaksudkan dengan muru'ah Kehormatan ni Pokoknya ialah Apa benda yang kita buat tu Indah Dan kita meninggalkan benda-benda yang tak indah Bahasa yang lebih mudah Akhlak Iaitu seorang penuntut ilmu Perlu terapkan pada diri dia Akhlak yang mulia Yang kat sini Syekh Bakar dah sebut berapa karakter Yang pertama sekali Antaranya seorang penuntut ilmu tu Antara yang menunjukkan maruah dia Ataupun kita kata kehormatan dia Ialah Bila mana dia tahu mengukur tentang suatu perkara itu Bila benda dia nak bertegas Bila mana dia nak berlembut Itu yang disebutkan hikmah Yang Allah bagitahu dalam Quran Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Serulah manusia ke jalan Tuhanmu Dengan penuh hikmah Apa yang maksud hikmah? Hikmah ni bukan bererti kita kena berlembut Setiap ketika, no Hikmah bijaksana ialah Bila mana orang tu bijak Untuk nak mengukur Dalam situasi ni perlu aku berkeras ke perlu aku berlembut ke tak pada tempat yang lembut dibuat keras tak pada yang tempat keras dibuat lembut ini juga yang menjadi masalah kepada penuntut ilmu hari ini orang-orang yang banyak belajar di timur tengah dia dah biasa hidup dengan orang Arab karakter Arabnya dia lebih keras benda tu biasa bagi dia jenis yang teguh memang bantai depan-depan tapi di belakang dia tak mengata tetapi depan dia semau dia, dia memang attack memang cara dia direct tetapi dia nak bawa karakter ni balik ke Malaysia dan dia nak tiba orang Malaysia macam mana orang Arab tiba sesama dia orang dan benda ni tak jalan bila mana dia nak buat macam tu memang kadang-kadang perkara yang dia buat itu apa yang para ulama di sana buat kemudian dia kata ini adalah ulama pandangan ini apa yang ulama sekian buat ini syekh sekian buat tetapi kita boleh tengok apa yang syekh buat tu kadang-kadang sesuai dengan tempat yang berada sesuai dengan situasi dengan masalah dengan tempat karakter sikap bangsa mereka yang ada ketika itu di sana tak semua benda sesuai walaupun daripada kalangan sikap para ulama yang ada di sana perlu untuk nak kita import bawa ke ke, ke tempat kita kerana cara kita si, apa kita punya sikap kita berbeza daripada kalangan bangsa Arab dan kita tak boleh nak kiaskan benda yang sama. Sebab tu kalau kita nak tanam pokok korema di Malaysia, mungkin tak berapa berbuah. Ataupun tak berapa jadilah. Begitu juga kalau kita nak tanam strawberry di Arab, maybe pun tak menjadi, tak berbuah juga. Sebab itulah kita kena tanam di tempat kita pokok-pokok yang boleh tumbuh di tempat kita, tanam di tempat Arab pokok-pokok yang boleh tumbuh di tempat diorang. Bukan semua kita boleh, kita buat benda itu pukul sama rata. Sebab Islam, dia beritahu Islam, Mengajar kita sebagai agama yang Between Moderate Toleransi Perlu ada Kalau kita tengok pada syariat umat dahulu Yang mana syariat umat dulu Sebahagiannya keras Sebahagiannya lembut Misalnya syariat Bani Israel Syariat Taurat Lebih keras lagi Kita tahu Zaman diorang Kalau nak bertawabat Kena bunuh diri Begitu juga bagaimana Orang yang bunuh sesama diorang Dia punya hukum Mesti kena bunuh Maksudnya Mesti kena balas balik bunuh tak ada kemaafan tak ada kena bayar diat umpamanya kalau ni bunuh salah ke tak salah maksudnya kena bunuh balik tetapi ada juga syariat umat yang terdahulu yang lebih yang lebih lembut pula kalau orang ni bunuh orang ni maka orang tu kena wajib maafkan dia tetapi datangnya Islam between boleh nak nak bunuh balas boleh nak memaafkan dan kemudian pihak tersebut akan bayar dia Allah sebut dalam Quran, "Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurr bil hurr wal abdi bil abdi wal untha bil untha faman ufiya Ya Allah dah bagi tahu tentang ayat qisas. Kalau orang ni bunuh, dia kena balas benda yang sama. Orang tu bunuh hamba bunuh, kita bunuh banar. Mata dengan mata, telinga dengan telinga. Tetapi sesiapa yang nak memaafkan, maka itu adalah jalan yang baik. Islam datang tengah-tengah. Tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Tetapi dilihat kepada satu maslahat yang lebih besar. Sebab itu sam ulama bila mana disebut. Misalnya, kalau orang tu bunuh family kita dan kita adalah waliul amr, kita adalah orang yang memegang urusan tersebut, nama maaf ataupun tak. Dan tak semestinya bila kita kena maafkan orang tu. Antara kebiasaan seseorang itu ditengok kalau orang yang membunuh itu, pembunuh bersiri, perogol bersiri, pembunuh kejam, yang kita tahu kalau kita lepaskan dia, probably dia akan ulang balik, dia memang bunuh orang siat potong badan satu sini, maka kita jangan maaf sebabkan kita nak duit, sebabkan kita nak diat daripada orang tu Tak boleh. Kerana kita tahu dia akan membawa mudarat yang besar kalau kita lepaskan nanti. Sebab tu setengah mazhab, seperti mana diungkilkan daripada Imam Malik, kalau lah orang tu memang penjenayah kejamnya brutalnya walaupun keluarga mangsa dah maafkan orang tu dia akan dibunuh juga sebab Allah telah sebut dalam Quran innama jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardh fasada ay yuqtalu aw yusallabu fil maksudnya ayat tersebut digunakan pada orang yang memerangi yang brutal punya penjenayah dia maka dia mesti kena bunuh itu pendapat al imam malik sebab tu orang yang bijak sana, diukur dia yang mana sesuai, dia dia buat tindakan tersebut, tak kerana dia dambakan duit, dia mesti nak maafkan orang tu, tak juga dia kena uh, hukum all the time kalau dia tengok orang tu memang nampak insaf dan boleh dibagi can, dia pun bagi can, dia maafkan orang tu, maka ini adalah sebahagian daripada toleransi yang dibawa oleh agama Islam uh, dan kemudian uh, Syekh juga menyebut antara Ah, antara kehormatan yang perlu ada bagi seorang talibul ilm ialah mestilah dia kena ada sikap muka yang ceria, muka yang ceria ni apa? maksudnya orang tengok muka dia orang senang bukanlah dia asyik duduk muka merenguh kan? orang tengok semua orang macam takut tengok dia boring lah, nak cakap pun tak mau. kadang-kadang ada -kadang orang dia suka buat muka macam tu kita nak kita nak cakap dia pun takut kadang-kadang tak, memang ada orang nature muka dia memang macam tu tapi kadang-kadang ada orang memang dia nak senyum orang dia punya susah Sedangkan Al Hasanul Basri kita tengok uh, Ibnul Mubarak pun bagi tahu apa karakter yang baik ini dia kata bashasyatul wajh muka yang orang suka tengok muka yang ceria kemudian dia kata uh, wa badzul ma'ruf wa kafful adza wa an tahtamil ma yakunu minan nas buat baik jangan buat jahat dan bersabarlah pokok kerenah orang buat pada kita Muka yang ceria ni adalah sebagai satu ciri yang perlu ada pada talib lain. Perlu ke orang tu sentiasa sesengih sepanjang masa? Tak. Sebab sam ulama dibagi tahu seorang penuntut ilmu ni, at least dia kena senyum dua pertiga. Situasi senyum. Satu pertiga lagi jadikan mengikut situasi. Ada masa kena serius, ada masa dia boleh senyum. Tetapi dua pertiga daripada life dia senyum supaya orang tahu dia ni seorang yang mudah didekati orang yang orang yang senyum ni orang suka lah orang suka tengok dia punya muka berbeza dengan orang yang muka cengkih macam tu kan orang takut nak dekati nak tanya susah nak bersembang pun orang takut anak kita pun takut dulu masa ayah saya dulu muka dia garang macam tu susah nak senyum dengan anak bila balik rumah semua lari dengar bunyi motor kita lari naik atas ayah naik kita turun bawah ayah turun kita naik atas balik sebab takut nak jumpa Sampai kan bila ayah duduk dekat dekat kursi tu, dia buka je spek mata, kita cawa. Sebab nampak muka yang dengan kening tebal masa tu kan, Apa, muka kita takut, susah nak senyum masa tu dengan anak-anak. Tetapi sekarang, bila mana dah berubah karakter 90%, dah jadi orang yang suka senyum, mudah dengan anak-anak, anak pun jadi macam friendly dengan ayah, kita pun mudah nak mendekati. Yalah, dulu mungkin orang muda ataupun dia nak didik anak tu lebih tegas ataupun macam. Jadi soal menuntut ilmu 1/3 tu jadi kami ikut situasi. Ada situasi perlu serius, kita serius. Jangan orang kadang-kadang ingat bila mana kita marah ni maksudnya dia ni bukan orang yang baik. Manusia mesti kena ada sikap marah. Mana ada manusia yang tak marah? Nabi sendiri pun marah. Tetapi macam mana kita lepaskan kemarahan tu? Adakah kita lepaskan ke tempat yang tak sepatutnya? atau kita mampu menahan kemarahan tersebut Allah sebut, orang, ciri -ciri yang, bertakwa, yang Allah sebut wal kadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas orang antara ciri-ciri orang yang bertaqwa yang Allah sebut wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'iddatil muttaqin alladheena yunfiquna fis sarrā'i wad dharā'i wal kadiminal ghaidh wal 'afina orang yang mampu menahan amarah dia daripada dilepaskan kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya dan mampu nak memaafkan manusia ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. orang yang orang yang tak marah ni binatang lah yang tak apa-apa kena marah kuda ke, mungkin keldai kukir ke sebab suruh jalan pun dia boleh relax jalan, kalau manusia buat macam tu, kita akan marah tetapi how? kita control kita punya anger, Suatu tu Nabi SAW beritahu dalam hadis Abu Hurairah pada laki yang bertanya aw sini, wasi'ain kepada aku Nabi kata, la taghdab orang tu tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah Nabi kata, la taghdab hadith riwayat Bukhari, kamu jangan marah bukan maksudnya jangan marah tu Jangan marah, tahan marah tu supaya tak dilepaskan pada tempat. Sebab manusia ni bila mana dah dipengaruhi oleh amarah dia, dia akan bertindak, dia akan berfikir sesuatu yang mengikut emosi dia. Sebab itu dalam al-Quran bila sebut afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna Tidakkah kamu mau berjalan ke dunia ni kemudian kamu mempunyai jantung hati yang berfikir. Dulu kita terfikir kenapa jantung berfikir pula? Bukan otak ke? Tetapi kita boleh tahu antara hikmah yang Allah sebut Kerana hati kita ni lah yang selalu mempengaruhi kita punya otak Kalau kita marah Otak kita yang akan fikir Macam mana aku nak lepaskan kemarahan ni? Aku nak bunuh dia ke? Aku nak tumbuk dia ke? Aku nak buat apa ke? Nak pancikkan tayar dia ke? Kalau hati kita ni busuk Kita dengki pada orang tu Otak kita akan fikir apa? Ah, Kita nak buat apa? Kita nak kutuk dia ke? Kita nak burukkan dia ke? Begitulah Kerana itu Hat, otak kita akan berfikir mengikut hati sebab itulah Allah menggunakan perkataan kulu berfikir hati jantung hati kita ni yang berfikir maka perlu kontrol jaga benda tu betul-betul uh, supaya kita tak terjebak dalam benda yang tak sepatutnya dan ciri yang seterusnya yang mana Syekh menyebut seorang penuntut ilmu tu antara ciri-ciri kehormatan dia dia mampu untuk nak bagi salam kepada orang yang sepatutnya dibagi salam siapa yang sepatutnya kita bagi salam? orang-orang yang beriman yang Nabi SAW dah sebut dalam hadis riwayat Muslim hadis riwayat Abu Hurairah hakul muslim ala muslim sit hak seorang muslim ke atas muslim yang lain itu ada enam. dalam hadis tersebutlah sun so Nabi beritahu idza laqitahu fasallim alaihi kalaulah kamu bertemu dengan dia bagi salam jadi selagi mana seorang saudara kita bergelar sebagai seorang Islam sebagai seorang yang mempunyai sekelumit iman sekalipun kita kena bagi salam kat dia. Walaupun macam mana dia berbeza dengan kita sekalipun, bagi salam. Hanya satu keadaan sahaja yang boleh untuk nak kita boykot dia ataupun kita tak bagi salam pada dia. Iaitu bila mana sahabat kita, sedara seagama kita itu melakukan perkara-perkara yang melanggari perintah agama. Kemudian kita tahu, kalau kita boykot dia itu akan memberi kesan kepada dia, ketika itulah boleh tapi kalau tak tak memberi kesan jangan sebab dalam kisah yang disebutkan oleh Ka'b bin Malik seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang pernah seorang sahabat besar yang terlibat dengan perang Uhud dan umpamanya tetapi masa perang Tabuk dia tak terlibat dan benda ni satu dosa dan bila mana Nabi tahu Nabi suruh sahabat, -sahabat semua Boykot dia lebih daripada 3 hari pun 50 hari kalau tak silap lamanya sampaikan Kaab ni dah rasa begitu sedih dan bersalah sampaikan dia dah admit dia salah Ya Allah sebut dalam Quran hatta idza daqat al ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhanu alla min Allah illa ilaih, yang mana Allah dah sebut dalam Quran sampaikan dia rasa macam bumi Allah yang luah ni dah rasa begitu sempit sekali, dah tak ada tempat nak pergi lain, sampaikanlah dia orang hanya mengharap untuk nak pergi kepada Allah, maksudnya insaf dah bertaubat. Maka ketika itulah Kalau kita tahu itu akan membawa maslahat kepada sahabat kita Dengan kita tak bercakap dengan dia Lebih daripada tiga hari itu Boleh menginsafkan dia Ketika itulah baru kita buat Tetapi kalau dia buat something perkara Yang bercanggah dengan agama Bukan berkaitan dengan isu peribadi Bukan berkaitan dengan faktor kita Bergaduh dan umpamanya secara individu Kerana jika kita bergaduh dengan dia Secara bertengkar dengan dia Perkara-perkara yang duniawi Nabi Nabi kata apa? Dalam hadis Abi Ayyub, Nabi kata la yahjur akha muslimun akahu almuslim il fauqa Janganlah seorang muslim itu menjauhi, memboikot saudara seagama dia itu lebih daripada tiga hari. Yal taqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu yang mana mereka berdua ni bertemu lalu mereka seorang ini berpaling, seorang ini berpaling melarikan dirilah. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam dan sebaik-baik orang daripada kalangan mereka yang yang ber, berni adalah mereka yang yang yang me, me, bertoleransi yang beralah memberi salam damai mengucapkan salam dulu itu adalah sebaik-baik orang maka jaga bagi salam kecuali tak ada siapa yang kita boleh kecualikan dalam isu ini kita kena bagi salam pada orang-orang sahabat-sahabat kita yang beriman kat sini saya nak baca satu kalam daripada Sheikh Uthaymin rahimahullah yang perlu untuk kita renungi Perlu untuk kita nak fahami Kenapa saya nak baca? Sebab ini adalah kalam daripada seorang ulama' yang besar Ulama' Rabbani, Syekh Salih Uthaymin Antara syekh yang, yang saya sangat sayanglah Dan saya sangat suka baca kalam dia Penuh hikmah Seorang ulama' yang mendidik Seorang mendidik bukan nak menghukum Tetapi bila mana kita dengar kalam Syekh al Uthaymin Kita kena tahu Ini adalah kalam ulama' yang kibar Ulama' yang besar Bukan kalam saya sendiri Dan perlu kita faham dan ambil intibar dan apa yang Syekh bagitahu ini ada dalam mm, muka surat 51. Yang mana Syekh bagitahu? Iaitu dia bagitahu apa yang berlaku pada situasi ramai penuntut ilmu hari ini. Syekh Hussain sebut antara pelajar dengan pelajar lain justru adalah yang paling berhak memberi, memberikan salam. Yaitu seorang penuntut ilmu yang faham agama ni, sepatutnya adalah orang yang paling perlu dan paling tahu, paling layak untuk nak bagi salam each other. Kemudian Syekh sebut, juga dikecualikan menurut sebahagian orang. Tetapi sebahagian orang, dia kata, tak perlu untuk kita beri salam kepada orang yang berbeza manhaj, akan tetapi memiliki satu tujuan denganmu. Apa maksud dia? Sebahagian orang kata, kita tak payah nak tegurlah kawan-kawan kita yang Mungkin berbeza cara manhaj. Mungkin berbeza cara pendekatan. Tetapi tujuan kita satu. Tujuan kita kadang-kadang sama-sama nak berdakwah untuk sunnah. Mengembangkan dakwah Islamiah Sunnah Nabi SAW. Tetapi mungkin sedikit manhaj kita berbeza. Sedikit pendekatan kita berbeza antara ini dan yang ini. Maka janganlah sampai ke tahap yang ni tak mau bagi salam kerana perbezaan tersebut. Kemudian Syekh sebut, Maka menurut sebahagian orang, tidak perlu didahului memberi salam. Di era moden sekarang, banyak sekali saya tidak mahu mengatakan golongan-golongan ataupun jemaah-jemaah akan tetapi mereka yang dinisbahkan kepada pelbagai organisasi akan tetapi sangat sayang sekali. Mereka tidak mahu mengucapkan satu salam antara satu sama yang lain. Bahkan sebaliknya, mereka saling menikam dengan lisan antara satu sama yang lain. Saya tidak tahu apakah mereka juga akan saling menikam dengan pedang Allahu Ta'ala alam Ini yang Syekh Al-Faimin bagitahu Sangat dikesali hari ini bila mana kita dah terlampau banyak organisasi Yang yang kita nak sama-sama perjuang kepada sunnah Tetapi sebabkan perbezaan sedikit manhaj Perbezaan pendekatan Menyebabkan organisasi ini tak nak tegur ini, Organisasi ini tak nak bagi salam antara satu sama lain Bahkan mereka lebih suka untuk nak menikam saudaranya dengan lisan Jadi Syekh bagitahu Aku tak tahulah diorang ini sanggup tak nak menikam saudaranya dengan pedang sebab lisan ni dah, dah terlalu biasa sangat dia saling tikam antara satu sama lain. Kemudian Syekh sebut lagi, yang jelas, mereka saling menikam dengan lisan, saling mencela antara satu sama lain, saling menghindar antara satu sama lain. Mereka banyak meluangkan waktu hanya untuk mencela, mencela kelompok lain dan pelbagai majlis. Padahal tujuan mereka adalah satu. Kita berbeza dengan sahabat kita daripada grup lain, organisasi lain, kita lebih banyak untuk nak kutuk dia, kutuk dia, cela dia, cari kelemahan dia. Walhal kadang-kadang sahabat kita tu sama tujuan kita dari sudut, kita sama-sama cintakan sunnah, kita sama-sama nak berdakwah untuk sunnah. Tetapi cara yang berbeza, tidak membuatkan kita harus untuk nak mencela dia setiap ketika. Kemudian Syekh beritahu, Mungkin di sana ada golongan ahli bid'ah ah yang terang-terangan menyelisih sunnah, akan tetapi mereka tidak pernah melakukan perkara tersebut. Even Syekh nak bagitahu, ahli bida'ah sendiri pun, yang dok banyak buat bida'ah ni, sendiri pun tak pernah mencela kita macam mana sahabat kita mencela kita. Sahabat kita kadang-kadang mencela kita lagi teruk daripada mana ahli-ahli bida'ah tu daripada Syekh bagitahu. Dan ini sangat dikesalilah. So Syekh kata, ini sungguh ujian yang hebat. Ujian yang kita rasakan pada beberapa kelompok yang saling menyesatkan dengan kelompok lain berbeza manhaj dan pendekatan. Bagi kelompok seperti ini, mereka wajib menyebarkan salam antara satu sama yang lain dan setiap orang harus menjelaskan kepada saudaranya. Itu menasihatkan kepada saudaranya mengenai kesalahan yang diperbuatnya sehinggalah kemudian menjadi benar Saling merangkul dalam bahasa Arab Kita perlu nak nasihat sahabat kita Yes, kita sahabat Tetapi kita nasihat sahabat kita itu dalam keadaan Hati kita masih lagi bersatu Dalam keadaan kita masih lagi mampu merangkul antara sahabat kita Mampu salam, mampu peluk dia Hati kita masih lagi sayang pada dia sebagai saudara seagama Kalau kita nak nasihat dia Bukannya kita menasihat dia sebagaimana Dia sebagai seolah-olah macam musuh kita yang kita nak jauhi dia Kemudian Syekh kata Ada pun saling menyakiti hati Satu sama lain Naudzubillah, Hanya kerana berbeza Cara manhaj Padahal mereka Satu tujuan Jelas adalah Satu kekeliruan yang fatal Ataupun Bahasa Arab Fahadha ghalatun azim Satu kesalahan yang Sangat besar Dan ini adalah Kalam Syekh Rahimahullah Dan saya akhiri Pada kuliah pada hari ini Disebabkan saya Terpaksa Dan perlu ke satu tempat yang yang penting, satu urusan yang sangat penting dan aku lu lukau lihadah kita sambung lagi pada next session astagfirullahaladzimali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh